Pista 5. 3. Acțiunea. M.C. După ce am încercat să evocăm împreună itinerariul dumneavoastră spiritual, vom încerca acum să evocăm itinerariul dumneavoastră din domeniul acțiunii. Se poate spune că totul a început cu adevărat în 1982, când a spus data afară din universitate. De ce? Mai întâi, cuvântul acțiune nu este, cred, foarte potrivit. Aș vorbi mai degrabă de un protest. Pe de altă parte, am fost dat afară din universitate abia în 1983, deși primul apel pe care l-am lansat prin Radio Europa Liberă a fost într-adevăr în 1982. M. Scrisoare către cei ce n-au încetat să gândească. D. C. Era o scrisoare destinată în primul rând profesorilor Îi invitam să împartă cu elevii lor Roadele lecturilor pe care le făceau în ascuns Să iasă întru câtva din cadrul atât de mărginit și de strâmt al programelor Încercând să suplinească astfel precaritatea formării elevilor A cărei sarcină le revenea Să lucreze realmente la trezirea spirituală a celor pe care îi aveau în grijă M.C. scriați pentru prima oară la Radio Europa Liberă de ce? Da? Era pentru prima oară și întâmplarea a intervenit și aici. Voiam ca scrisoarea să rămână anonimă, dar mi-am dat totuși numele și adresa pentru redacție, ca să se știe că e o scrisoare autentică. Voiam să fiu cinstită, dar acum, În vremea aceea, nimeni nu semna cu numele adevărat, Scrisoriile adresate europei libere, redactorii au interpretat acel pentru curierul ascultătorilor din final, drept mărturisire a unui pseudonim, așa că l-au citit la sfârșitul scrisorii. Privind în urmă, mi se pare că totul a început printr-un act involuntar sau pe jumătate involuntar. Iată că am intrat în rezistența activă oarecum fără voia mea. M.C. Care a fost reacția atunci? De ce? Mi-a fost foarte frică, fusese foarte frică să semnez și mi-a fost foarte frică atunci când mi-am auzit în numele la radio. Pe de altă parte, voi am de multă vreme să scriu ceva și să încep pe calea aceasta indirectă un dialog cu compatrioții mei. Aveam exemple de persoane care îndrăsniseră înaintea mea să protesteze și al căror curaj îl invidiam în taină. Datoresc foarte mult mișcării Goma, lui Vasile Paraschiv, lui Ionel Vianu, lui Dorin Tudoram, despre care auzeam vorbindu-se la Radio Europa Liberă, începusem să ascult din 77 cu mai multă asiduitate emisiunile sale. Toate acestea mă impresionaseră foarte mult, căci înainte credeam că e imposibil să te opui în vreun fel puterii. În 77 avusese de asemenea loc acea mare grevă a minerilor în 79, luase naștere primul sindicat liber SLEOMRE. Simțeam de la o vreme că trebuie să fac ceva, dar nu reușeam să mă hotărăsc. Întâmplarea m-a obligat, de fapt, să accepte rolul acesta. Așa că, în fond, faptul că fusesem demascată mă bucura în același timp. Simțeam că altfel n-aș fi avut curajul să o fac. N-am regretat niciodată neînțelegerea care s-a produs. M.C. Așa că vă era și frică, dar erați și mulțumită că destinul hotărăse în locul dumneavoastră. D.C. Da. M. Ce? Și ați avut curând neplăceri în urma acestei scrisori? De ce? Nu. Îmi făceam de altfel cam aceeași socoteală ca pe vremea cursurilor despre Goma. Mă gândeam că se vor preface că nu s-a întâmplat nimic, atâta vreme cât nu le vor sosi dispoziții de sus. Scrisoarea fusese citită în luna august. Începutul școlilor era în septembrie și am fost lăsat în plata a domnului vreo câteva luni, până pe la jumătatea anului universitar. Prin luna ianuarie am fost în fine convocată la o ședință, unde se aflau reprezentantul PCR pe universitate, rectorul, decanul, șefa catedrei noastre și alți colegi foarte bine văzuți politic, dar unii și foarte bine pregătiți. Unii din ei impuseseră studenți. Sunt foarte bătrână, de fapt, dar era să uit de securitate și ei m-au lăsat să aștept. Poate credeau că le va reuși cine știe ce manevră psihologică, dacă mă voi zbuciuma, că o să mor de frică. Efectul a fost de fapt invers, căci după primele zile de teamă, mi-a regăsit cumpătul, spunându-mi că dacă nu se întâmplase nimic în primele zile, furtuna care se va destănțui nu o să fie prea mare. Și așa s-a și întâmplat. Un colonel de securitate s-a prezentat la mine pe la sfârșitul lui septembrie sau începutul lui octombrie. Era, trebuie spus, foarte politicos, foarte binevoitor. Totul s-a soldat cu două interogatorii la domicilul meu și cu un interogatoriu final la securitate, unde mi s-a dictat o declarație pe care a trebuit să o semnez. Bărbatul meu mă însoțea, era îngrijorat pentru mine. A trebuit în cele din urmă să plătesc o amendă, a cărei valoare s-a fixat la 1000 de lei, dar puteam să achit doar jumătate, dacă o făceam în următoarele 48 de ore. Nu era mare lucru și m-am simțit liberă și mulțumită, până la ședința din ianuarie. Continuam să-mi trezesc studenții prin cursurile pe care le țineam, să le aduc ce texte voiam. Predam totodată la Facultatea de Biologie, unor studenți cu care puteam lucra minunat, le dădeam să citească lupașcu, texte privind teoria biologică a respingerii, pe care o aplicam la spirit, ca să arăt că și acestea, precum un corp biologic, respinge corpurile străine, sub forma ideologiilor impuse, bineînțeles. În luna ianuarie a avut, deci, loc ședința respectivă. Mi se reproșau vorbele nedrepte referitoare la intelectualii români, vinovați în ochii mei de nenumărate compromisuri cu puterea, de a nu se fi opus minciunii și ipocrizii, de a nu-și fi asumat misiunea cele revenea de a deschide ochii societății. Toată lumea se prefăcea mirată când poate trece prin gând că nu suntem liberi. Mi se repeta în continuu binecunoscuta poveste despre misiunea a intelectualului. Mi s-a reproșat totodată că am afirmat că economia românească merge spre catastrofă, pentru că lipsind libertatea individuală, nu există nici inițiativă individuală. Mi-au atacat opțiunile de texte, filozofii, în care îmi găseam sprijin, chiar și pe Mice Eliade, care era studiat totuși la secția de română, ca autor de literatură fantastică, deși se păstra, bineînțeles, o tăcere totală asupra lucrărilor lui de istorie a religiilor. Ce vă trebuie, mica Heliade și Hermeneutica lui? m-a întrebat rectorul nostru. Faceți balzac și gata. Aveam impresia că mă reîntorc cu 20 de ani în urmă. Către sfârșitul ședinței îmi spunea la nesfârșit. Cred că nu mă înțelegeți. Nu îndrăznea să-mi spune pe față. faceți vă autocritica și totul se va aranja. Iar eu nu făceam nimic. Nici autocritică, nici promisiuni că nu o voi lua de la capăt. Așa că am mai rămas acolo încă vreo jumătate de oră, fără să mai prea avem ce ne spune. M.C. Cum au reacționat colegii, prietenii dumneavoastră? De, ce? Colegii mei nici nu m-au prea susținut, trebuie să o spun, dar nici nu m-au prea criticat. M.C. Nu v am mai vorbit din acel moment? Doina Cornea. N-a fost chiar așa. Colegii mei au continuat să-mi vorbească, păstrând totuși o anume distanță. Unii încercau să rămână cu mine între patru ochi, ca să mă convingă să renunț, ca să-mi demonstreze cu berșug de argumente iscusite de tipul statul te plătește și trebuie să faci ce-ți cere statul. Că actul meu avea premize greșite. Le răspundeam că s-ar putea ca istoria să-mi dea mie dreptate cândva, împotriva statului, așa cum a dat și altora dreptate, împotriva inchiziției, împotriva sorbonei teologice, împotriva argumentului autorității. Aceste discuții m-au revoltat poate cel mai mult în anul respectiv. M.C. Dar studenții ce atitudine aveau față de dumneavoastră după aceste evenimente? Doina Cornea. Atitudinea lor era împărțită. Unii știu asta, erau obligați să vină la cursurile mele ca să facă pe urmă un raport. M.C. Informatorii, vreți să spuneți? De ce? Da, erau și informatori printre ei. Aceștia rămâneau deseori cu mine după curs. Mă conduceau chiar pe drumul spre casă, sfătuindu-mă să nu mai fac ce făceam. În fond, nu voiau să mă denunțe înainte de a mă avertiza. Că despre ceilalți veneau întotdeauna în număr mare, le citeam în ochi o anumită simpatie, o anumită adeziune. Prețuiau ce le spuneam și mi-arătau acest lucru prin răspunsurile lor. M.C. Știau despre neplăcerile dumneavoastră, știau de pildă că trimisese scrisoarea aceea la Radio Europa Liberă, de ce? N-am discutat niciodată despre aceasta la cursuri. Poate că unii știau, dar niciunul n-a abordat acest subiect cu mine. În același an am fost cu toții obligați ca în toate instituțiile să semnăm un apel pentru pace. Începus răm să fim obligați de la o vreme să participăm la marșuri pentru pace. Într-o zi, când ploua îngrozitor, am refuzat să impun corvada aceasta studenților mei, lăsându-le, bineînțeles, posibilitatea să aleagă, dar le-am spus că în ce mă privește, nu eram de acord să se meargă la manifestație în timpul cursurilor mele. Și că, după părerea mea, pacea în lume nu avea decât de câștigat, dacă noi ne vedeam de treabă. În fine, a trebuit să semnăm apelul. Era în timpul probei scrise, la sfârșitul anului universitar. Listele semnatarilor ne soseau dactilografiate dinainte, nu mai rămânea decât să ne scriem adresa și să semnăm. Mi-aduc aminte că studenții își scrieau compoziția când a sosit secretarea facultății cu lista, ca să o dea la semnat la toată lumea, în plin examen. Eram revoltată. Am scris în rubrica unde ar fi trebuit să-mi pun adresa, că nu văd cum se poate vorbi despre pace, când oameni ca Goma, Calciu Dumitreasa și alții sunt băgați în închisoare. Și am semnat... Peste câteva săptămâni, șefa de catedră a venit să-mi spună Doina, dacă nu intri în FDUS, o organizație de mase care nu era decât o extensie a Partidului Comunist, nu mai pot să fac nimic pentru tine. E unicul mijloc prin care poți să-ți salvezi pielea. Cum minciuna asta ți-ar fi de ajuns? Am refuzat. În vara am aflat că nu mai făceam parte din schema de cadre didactice, prevăzută pentru următorul an universitar. Merce, ați fost destituită în septembrie 1983. De ce? Da, am fost destituită în luna septembrie, dar schemele se fac din luna iunie. M-am dus la rector. Într-adevăr, nu mai puteam preda. La întrebarea mea m-a asigurat că de vină nu era nici de cum calitatea cursurilor mele. Mi-a oferit un post de bibliotecară pe care tocmai îl creease special pentru mine. L-am refuzat. Recunosc că voia în felul acesta să se achite moral față de mine, să aibă o atitudine umană, dar cred că ar fi trebuit să-mi apere mai degrabă postul din universitate, fără să recurgă la jumătății de măsură. Am scris imediat o scrisoare de protest la Radio Europa Liberă. Soțul meu mai a sfătuit să intentez procesul universității. Deși cauza era dinainte pierdută, am acceptat ideea ca să văd ce se întâmplă. Procesul a avut loc parcă la sfârșitul lui Iunie sau începutul lui Iulie. A fost un proces ca toate acele procese de la noi, care atingeau subiecte delicate cu implicații politice. Una din colegele mele, doamna Marta Robert, a dorit să vină să depună mărturie în favoarea mea. Trebuie spus că în primăvară șefa de catedră o delegaze să asiste la cursurile mele. În pofida prezenței ei, mi-am ținut cursurile cu toată sinceritatea, fără să schimb o iotă din ce aveam de spus. A afirmat înaintea judecătorului că lecțiile la care a asistat erau de bună calitate, era erau interesante sub aspect intelectual și totodată sub aspect spiritual și că personal îi plăcuseră foarte mult. Judecătorul a întrebat-o dacă nu crede că ideile mele s-au opun ideologiei comuniste. I-a răspuns că a pledat pentru adevăr nu poate contraveni niciunei ideologii. A fost tare curajoasă. După ce colega mea a depus mărturie, procurorul s-a ridicat și a spus După cele audiate, suntem de părere că trebuie reziliat contractul doamnei Cornea. Căci dânsa nu corespunde nici profesional, nici ideologic. Iată care a fost concluzia. M. C. Soțul dumneavoastră v-a fost apărător? De ce? Da, după cum știți, soțul meu e avocat și încă un avocat foarte bun, aș adăuga. Mai profesa încă în vremea aceea și a fost pentru el o datorie de onoare să se ocupe de apărarea mea. A susținut la rândul lui că a pledat pentru adevăr nu poate contraveni niciunei ideologii și că, mai ales, nu putea să fie un motiv de destituire, ba chiar din potrivă. După asta, când a vrut să-și dezvolte predoaria, judecătorul a întrerupt. Compusesem la rândul meu un memoriu ca să mă apăr, dar, din păcate, nu a fost ascultat. MC, dacă îmi amintesc bine, l-ați trimis mai târziu la Radio Europa Liberă. De ce nu? Prin Radio Europa Liberă adreseam rectorului un memoriu. Mă refeream la câteva din cursurile mele, încercam să-mi justific opțiunile pedagogice și în cele din urmă îl întrebam dacă măsurile pe care le luase erau realmente cele adecvate, dacă n-ar fi fost, spre binele întregii societăți românești, să apere la rândul lui, în calitate de rector, o idee aflată mai presusă de profesiunea noastră, un principiu al adevărului. M.C. Da, vă sfârșeați rechizitoriul astfel. Vedeți acum, domnule rector, dar la fel m-aș putea adresa decanului sau șefei de catedră. De ce am fost înlăturată din învățământ? În ultimă instanță, pentru faptul că am citit câteva cărți, care sunt, sigură vă plac și dumneavoastră. Și-am vorbit despre ele și altora. E foarte grav, știți? Nu puteți face nimic pentru mine. Dacă ați fi încercat, riscați să vi se întâmple ce mi s-a întâmplat mie. Tocmai această tristă stare de lucruri, am dorit să o subliniez și să o aduc în fața opiniei publice. Și totuși, dacă nu am fi atât de slabi și temători, atât de egoiști în a păzi ceea ce posedăm, dacă am fi mai conștienți și mai solidari, poate chiar mai maturi, nu s-ar mai întâmpla așa ceva. Cazul meu nu contează, sunt prea neînsemnată, dar n-ar mai putea fi nedreptățit un Andrei Pleșu, un Mihai Șora, un savant, precum academicianul Milcu sau un preot, cum este părintele Calciu. Am avea poate o altă viață, până și cei ce astăzi abuzează de putere s-ar ridica și ei caritativ, s-ar umaniza. Dar mai ales am lăsat o altă moștenire, alte șanse de supraviețuire copiilor noștri, generații care va urma. De ce? Încercasem să explic în partea introductivă absența aceasta de solidaritate prin condiția precară în care se aflau intelectualii, în care se afla inteligența însăși în România comunistă. Atrăgeam atenția asupra atmosferei de suspiciune, de sufocare și de autocenzură, în ultimă instanță în care trăiam. Denunțam modul în care era reprimată până și cea mai neînsemnată tentativă a individului de a dispune liber de gândire și conștiința sa. Cum să ceri intelectualilor să apere ideile altora când ei nu mai puteau avea nici măcar forța să și le afirme pe ale lor? Când orice gândire înnoitoare era ucisă din fașe, născută gata moartă, supăvara temerilor și a compromisurilor de zi cu zi. M.C. Sunteți așadar destituită. Ce faceți? D. ce? Am rămas un în șomeră, iar anul următor am putut să ies la pensie, căci ajunsesem la limita inferioară de vârstă la care femeile au acest drept. Trebuie să spun că mi-a părut extrem de rău că nu mai puteam fi aproape de studenți. Ruptura aceasta m-a făcut să sufer multă vreme, așa că m-am concentrat pe activitatea de opoziție față de regim. Memoriul fusese difuzat de Radio Europa Liberă, ceea ce a declanșat o nouă anchetă. În ce mod făcusem să iasă din țară scrisoarea? Mereu începeau cu întrebarea asta. Îmi era puțin frică de aceste anchete... Pentru că nu eram, bineînțeles, deloc sigură că voi putea, în cază de tortură, să păstrez secretul cu privire la persoanele care acceptaseră să mă ajute. Dar Dumnezeu m-a ajutat să fiu unde ajuns de abilă și să nu fie nevoie să fac față acestei alternative. Răspundeam mereu la fel, ca fusese vorba de un turist pe care îl întâlnisem în cursul călătoriilor mele, fie la mare, fie la băi, unde mergeam din când în când pentru tratament. Era plauzibil căci veneau mulți străini în locurile acestea și pe atunci securitatea mă firea mai puțin decât în vremurile de dinaintea revoltei. M.C. Nu erați urmărită încă sau în orice caz nu o știați. De ce? Ba da, eram deja de ajuns de supravegheată. Persoanele care se ocupau cu ocazia celor cure curăbaneare de tratamentul meu mi-au spus de mai multe ori că intraseră după mine să culeagă informații cu privire la persoana mea. Odată chiar un tip foarte suspect a intrat în sala de masaj și m-a întrebat cu brutalitate, fără să spună cine este, fără să-și ceară scuze. Știți cu cine vorbiți? Într-adevăr, tocmai vorbisem cu un grec. Eram deci deja urmărită, dar în vremea aceea nu știam prea bine să-mi reperez urmăritorii pe stradă. Nu le știam procedele și apoi ei înșiși o făceau de cele mai multe ori într-un mod foarte discret. În concluzie, memoriul a fost difuzat și asta mi-a dat curaj. M-am apucat să scriu alte texte. m ce? printre care o serie de scrisori e deschise pentru tineretul român. m -e. Da, niște scrisori cu un caracter mai tematic, despre adevăr, despre faptul că trebuie să rămâi tu însuți, că trebuie să reziști în fața atacurilor ideologice și să lupți pe cât posibil, împotriva oprimării. M.C. În vremea aceasta ați mai făcut o călătorie în Franța. De ce? Da, în toamna lui 1984. M.C. Și v-a mers foarte rău la întoarcere. De ce? A, ah, da, usă răți foarte drăguți și-mi dădu sărății la plecare Două valize cu cărți și spre disperarea mea mi le-au confiscat pe toate la graniță A trebuit să cobor din tren, trenul a plecat M, C, la ce gară v-au dat jos din tren? D, ce, era la graniță la Curtici, la vreo 300 de kilometri de Cluj N-aveam bani românești, e interzis să iei cu tine când pleci în străinătate Așa că nu puteam să-mi cumpăr bilet ca să ajung la Cluj Mi se confiscase și pașaportul M.C. Ați fost brutalizată? De ce? Verbal, da, dar am simțit solidaritatea soldaților cărora li se dăduse ordin să-mi transporte valizele din tren în clădirea vămii. A fost nostin. Când ofițerul care mi se uita în valize a văzut cartea lui Vlad Georgescu, Istoria României, și apoi pe cea lui Calciu Dumitreasa, cu o prefață de Mircea Eliade, a început să strige Să vină imediat capitanul! Să vină imediat capitanul! Capitanul a venit în goană, a văzut cărțile și a început să strige și el. Să vină imediat soldații, să vină imediat soldații. Au venit soldații, mi-au luat valizele, cei doi ofițeri mergeau înainte și eu după ei, înconjurată de soldați. Când le-am spus, uite ce faceți cu oamenii în gara asta, pentru niște cărți. Îi pedepsiți pe cei care încearcă să aducă în țară puțină cultură. Soldații mi-au răspuns, nu noi, doamnă, ei, arătându-i cu degetul pe ofițerii din fruntea laiei. În birou și au răvășit tot, au răspăit fiecare carte, ne-au controlat până și tubul cu pastă de dinți. Ascunsese într-o câtva, pe sub haine, scrisorile pe care românii din exil mi le trimiseseră în timpul șederii mele în Franța și au profitat de asta ca să încerce să mă umilească. Ia te uite, pentru adevăr de a-l lucruri. Nu mi s-a dat voie să-i telefonez soțului meu, care m aștepta la alba Iulia. El, pe de altă parte, văzând că nu sosesc, a telefonat la graniță. I s-a spus că n-a coborât nimeni din tren, că nimeni nu știe nimic despre mine, dar funcționarul de la CFR, care îi dăduse voie să telefoneze din gară, i-a spus totuși că n-a trebuit să aibă prea mare încredere în ce -i spun militarii din posturile de graniță. Probabil că știa din proprie experiență. La un moment dat, mi-am dat seama că dacă nu mă hotărăsc să plec chiar și fără bilet, fără pașaport, fără cărți, etc., s-ar putea să mă lase acolo să aștept la nesfârșit, fără să le pese deloc ce se întâmplă cu mine. Așa că m-am urcat în primul tren. A venit controlorul și n-am putut, bineînțeles, să-i plătesc pentru bilet și nici n-am putut să-i dovedesc cine sunt. M-a crezut pe cuvânt. Lăsați, doamnă, că știm noi cine sunt, știm noi ce fac oamenii. Nu vă faceți griji pentru bilet Îndată ce am ajuns acasă, i-am telefonat fiicei mele și am cerut să protesteze. A fost primul ei act de contestație publică și s-a soldat cu interdicția de a mai veni în România timp de trei ani. În orice caz, în urma acestor proteste, mi-au restituit toate cărțile, cu excepția celor două pe care le-am menționat. A fost realmente o rușine. Și un lucru complet absurd, erau cărți de filozofie, de literatură. Să-mi confiște Heger într-o ediție de Ușcolar. M.C. Iată-vă din nou la Cluj. De, ce? Da, sunt din nou la Cluj și aștept aștept ca Radio Europa Liberă să-mi difuzeze textele. Dar nu mai mi-e frică. Experiențele pe care le-am suferit m-au Me, M.C. Din acest moment se poate spune că vă implicați cu totul în rezistența activă. De ce? Da, m-am străduit să pun eu și în aplicare în propria viață ceea ce spuneam. Când mă adresam din acele texte tineretului român, Voiam să explic că ar trebui să aducem ceva în lume, în existența noastră, să contribuim la sporirea binelui, a adevărului, a frumosului, a dreptății. Acesta fiind singurul sens pe care l-am putea da vieții noastre. În alte texte am vorbit despre istorie, bazându-mă pe Yang și încercând să demonstrez că nu ne putem sustrage istoriei. Că ne-am amăgi, dacă am crede că putem rămâne neutri, că ne putem realmente ține de o parte, pentru că și atunci, fără să fim conștienți de ce facem, optăm din punct de vedere istoric pentru opoziție, dar în cazul acesta pentru opoziție negativă. Noi suntem ceea ce fac istoria, fie că o vrem, fie că nu, fie că o știm, fie că nu. Istoria e făcută din atitudini interioare, din stări de spirit, întâi individuale, apoi colective, ce se hrănesc la fiecare dintre noi, din experiențele noastre interioare. Dacă ne ținem de opatre, dacă suntem lași sau ipocriți, istoria ceva să vină va fi hrănită din duplicitatea noastră, din vinovăția noastră, din remușcările noastre. M.C. Istoria pare să vă fi dată dreptate. De ce? Da, s-ar părea că ceea ce spuneam acum 5 ani se verifică astăzi. M.G. Aveți din 1983 în 1987 o însemnată activitate intelectuală. Vă scrieți cea mai mare parte a scrisorilor, dar tot în această perioadă traduceți din franțuzește mai multe lucrări, pe care le puneți în circulație în samizdat. De ce tradusesem la labirint de Mircea de încă din 1982 în folosul studenților mei de la Facultatea de Biologie, care nu știau destul de bine francuzește, ca să poată realmente percepe întreaga profunzime a acestei cărți, ceea ce mai determinat la vremea respectivă să le dau textul în versiune bilingvă. Odată destituită de la universitate, i-am adăugat niște note explicative și cu ajutorul unor prieteni și a unor foști studenți care au continuat să vină pe la mine după destituire, am multiplicat textul românesc în vreo sută de exemplare și l-am pus în circulație. De curând, traducerea a fost în fine publicată în România. G. De ați mai tradus și ați pus în circulație în Samizdat și alte texte între 1983 și 1987. Mă gândesc la cele trei etici de Ștefan Lupașcula, Tao Taote, King, pe care l-ați tradus folosind o versiune franțuzească și s-ar putea ca pe unele să le fi uitat. De ce? Da, a mai fost un text de Gabriel Marcel, mai exact o conferință, Justice Verite, care s-a publicat în Franța într-o culegere postumă, un eseu de vreo 40 de pagini pe care de asemenea l-am multiplicat și l-am pus în circulație. Me ce ați mai fondat și o revistă s-a mi de ce? Da, revista idei, în care am publicat extrase din toate textele menționate, apoi Noica, unul din numerele revistei a fost consacrat lui Noica și la Oze, cu texte ce ilustrau concepțiile celor doi filozofi asupra ființei. Și Noica circulase în samizdat. Textul de Gabriel Marcel, pe care l-am pomenit adineauri, a furnizat materialul unui alt număr al acestei mici reviste. Am publicat de asemenea poezii de Ileana Mălăncioiu, extrase din cea mai recentă carte a ei de pe atunci, Urcarea muntelui, care fusese retrasă de pe piață. Activitatea aceasta mi-a luat zile și nopți întregi, căci nu aveam, bineînțeles, mașina de multiplicat, așa că trebuia să bat la mașină toate aceste texte, în zece de exemplare. Am vrut să atrag studenți în redacția revistii, dar n-am pregăsit colaboratori.